Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wasalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad Wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Al-Quranifiddin Rahimani wa rahimakumullah Dalam pertemuan yang lalu Kita telah mempelajari hadis yang ke-185 Dari kitab Umat Al-Ahqam Sebuah hadis yang diriwayatkan Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Maka sebelum kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, InsyaAllah Taala kita murajaah sejenak tentang beberapa faidah yang telah kita dapatkan pada pelajaran yang lalu itu. Baik siapa yang menyebutkan faidah dari pelajaran lalu? Ya ya bolehnya Berpuasa dalam keadaan safar Tidak berpuasa dalam keadaan safar Karena Rasulullah SAW Membiarkan para sahabat yang Tidak berpuasa dalam keadaan safar tersebut Safarnya bersama siapa? Bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya ada faedah yang lain? Ya Nah, berbuka atau tidak berpuasa ketika dalam keadaan safar menjadi afgol lebih utama. Manakala dengan tidak berpuasa itu terdapat suatu masalah. Seperti apa contohnya masalah itu? Nah, Ada fayadah yang lain Ayo Ya yeah. Adanya anjuran atau bimbingan Untuk saling bantu-membantu -bantu Sesama kaum muslimin Dan amalan ini termasuk Amalan yang mulia di dalam Islam Ada faedah yang lain. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Keadaan para sahabat yang miskin akan dunia. Apakah Kemiskinan beliau akan dunia ini Menghalangi untuk Beramal soleh Tidak Bahkan dalam hadis ini Menunjukkan apa Menunjukkan Para sahabat Nabi SAW Adalah orang-orang Yang Apa saling membantu. Bisa saling membantu atau uh, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ekonomi mereka tergolong lemah. Baik, hadis yang dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik tentang perjalanan yang dilakukan oleh beliau bersama para sahabat dan Dipimpin langsung oleh Rasul SAW Ini perjalanan ke mana? Firman Ya, perjalanan di saat menuju kota Makkah Dengan misi penaklukan-penaklukan kota Makkah tersebut Tahun berapa? Tahun 8 Hijriah Pada bulan apa perjalanan ini ditempuh? Pada eh? pada bulan Ramadan Ia. Perjalanan tersebut ditempuh Dalam Bulan Ramadan Makanya ada kasus seperti ini Yang dikisahkan oleh Anas bin Malik Sebahagian sahabat berpuasa dan sebahagian tidak Karena memang Kasusnya terjadi pada bulan Ramadan Pada bulan Ramadan Ada faedah yang lain sebelum kita pindah ke hadis sebelumnya eh setelahnya. Ya. Yeah. Iya. Yeah. Apa faedah lainnya tadi? Anjuran untuk kiat beramal dan meninggalkan kemalasan. Dari mana hal ini di didapat? Iya. Yeah. Uh, hal itu diambil dari kondisi para sahabat. Ada tuan alaihim jami'an yang Berada di bulan suci Ramadan Namun tidak menghalangi mereka Untuk beramal soleh Tidak menghalangi mereka untuk Berperang di jalan Allah SWT Demikian pula di dalam perjalanan Tidak menghalangi mereka Yang kuat untuk membantu yang lemah Yang mampu Untuk berbuat Bagi saudara-saudaranya Apa makna Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Zahabal Mufthirun Al-Yawma Bil-Ajri Apa Farid? Zahabal muftirun Al-Yawma Bil-Ajri Apa maknanya? baik sebab yang membantu. Ya. Ya, orang-orang yang berbuka pada hari ini pergi dengan membawa pahala. Pahala atas apa?